מזמור סט למנצח על שושנים לדוד. הושעני אלוהים, כיווה ומים עד נפש. טבעתי בבן מצולה ואין מועמד. באתי ומעמקי מים ושיבולת שתפטני. יגעתי וקוראי, ניחר גרוני, כלו עיני מייחל לאלוהי.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 אלוהי ישראל, כי עליך נשאתי חרפה, תסתה חלימה פניי. מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי. כי קנאת ביתך אכלתני, וחרפות חורפיך נפלו עלי. ואבכה וצום נפשי, ותהי לחרפות לי, ואט תנה לבושי שק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 אתה ידעת חרפתי ובושתי וכלימתי, נגדך כל צוררי. חרפה שברה לימפי ואנושה, ואכבל לנוד ועין, ולמנחמים ולא מצאתי. ויתנו בברות, בברותי ראש, ולצמאי ישקוני חומץ. יהי שולחנם לפניהם לפח. ולשלומים למוקש. תחשכנה עיניהם מרעות, ומותניהם תמיד המעד. שפוך עליהם זעמך, וחרון אפיך יסיגם. תהי נשמה, ואהליהם על יהי יושב. כי אשר הכית רדפו, ואל מכאוב חלליך יספרו.